Mlango wa 19 e, kituo cha somo la leo kinasema talaka kama alivyohubiri Yesu Kristo. Taraka kama alivyohubiri Yesu Kristo. Um, ili ni eneo ambalo haliguswi milele. Sikwizi. Ingine tuko tunasoma kitabu cha matayo na leo tuko mlango wa 19. Eh, hatiweze tukaliruka. Lazima tuhubiri. Na lazima tuseme kama alivyo sema Yesu. Eh. Eh, unango una jumla mistari 30. Na una hoja kubwa, kupa kabisa ziko mbili Hoja ya kwanza ya leo ndio hiyo jinsi Yesu alivyo hubiri habari za talaka, tutahubiri leo. Na wiki ijayo tutahubiri sehemu ya pili inayoongelea, e, nayo ni swala gumu vile, vile habari ya pesa na utajiri na usimamini. Eh hayo ni maeneo makubwa ambayo naweza kusema ni kama ndio vikwazo vya ulimwengu wa Mkristo wa leo. Eh za ndoa yake na, na, na, na familia yake hapo pana matatizo makubwa na habari za pesa zake. Sasa vitu hivi vikubwa vyote vimekusanya ndani ya mlango umoja Kwa hiyo kwa kweli tuko sema ambao kidogo ni ngumu lakini tutapita. Amina. E. E. Kwa kweli unapogusa habari za fedha ambayo ndo wiki hikiijaje mlangoni wa 19 ukagusa habari za talaka kwa kweli hapo ndipo Biblia nasema katika kitabu cha cha um, ufunuo anasema hapo ndipo penye subira ya watakatifu yani hapo wanahitaji kidogo kwa kweli subira na mkono wa Mungu kuwashika wanadamu Sio unagusa maeneo ambayo yamekwaza Mkristo yote hili na makanisa yakaoamua uko kote tuachane nako, kotu pige kufuri wasifaguse kabisa lakini kwa sasa tunasoma biblia yote eh hatu hatuwezi hatu, kuiacha eh. na swali habari za taraka kama aliyohubiri Yesu Kristo kimsingi lilisumbua hata wakati Yesu mwenyewe alihubiri watu tutaona baadaye wa, wa, mpaka wanavunuzi wake au wa, siamini kina petro akina petro alikuwa anaamini katika lakini wale waliokuwa nafuatafuatana naye kwa mbali mbali walianza kama kukataa kama kumzira Walizira zira aliyokuwa anasema yesu hebu wake wakamwambia mambo ya mtu na mkewe yakuwa hivyo haifai kuoa hapo sio katika hali ya kuzira zira huko ukoni kama kuzira au kama vile kukatakata sasa wewe jiulize anayo Kristo na ni wanafunzi wake wanaanza vile kuchukizwa. na wanasema basi bwana sisi, sisi basi atutake tena mambo ya watu wanachana naye eh kwa hiyo unaweza e. kwa kuona kwamba hili swala lilikuwa linasumbua linimsumbua Kristo mwenyewe je hali halitasumbua leo halitasumbua nyakati hizi lazima yes, nisumbue tusome mstari wa 11 mwishoni wakafika sehemu fulani kama ni 18 ni, ni kum eh uh, yeye akawajibu anasema lakini hivi msata tarudia baadaye lakini nilikuwa najaribu kuonyesha uzito wa hili swala kwa sababu alihubiri baadaye wakaanza kama vile kukataa je leo hii wanakubali leo hapana mstari wa 11 anasema lakini yeye akawaambia baada ya kumwambia kwamba mambo ya kuoa zina nini na nini haiwezekani kama vile atakitaj yani hiyo kanuni Iyo formula ulioweka ni mbaya na nini Ni kama anakataa yeye anawaambia hivi lakini yeye akawaambia si wote wawezao wa kulipokea neno hili ila wale waliojaliwa kwa ruga nyingine tunapohubiri mahubiri kama haya tunasema kama Yesu sio wote wanaweza kuyapokea eh kama kama ilitokea wakati wa Yesu na sisi zitatokea vile. eh Anasema mstari wa moja nisitize anasema lakini yeye akawaambia si wote wawezao kulipokea wewe ulije je wewe na mimi tupo tayari kulipokea neno na Yesu Kristo kwa sababu wakati wa Yesu walikataa wali Ye yanasema sio wote najua na, na, kutakuwa na wachache labda waliojaliwa lakini walio wengi wataliona hili neno halifai eh kwa hiyo tuta tutarihupili tuta kama aliyohubiri Yesu na mazingira aliyohubiri atakuwa ni Yanafanana ya, ya, ya, ya, e, kwa hiyo tunaona kwamba sio swala jepesi kwa sababu kama lilimsumbua Yesu jeshi zaidi sana mimi. Mimi ni nani? Ni kuhubiri jambo likubalike na wote. Haiwezekani. Eh. E, em tu tuanze sasa ndani Yesu tumesema sehemu ya kwanza sababu kitu kisieleweke basi na eh, eh, chasoma, kinasema taraka kama alivyohubiri Yesu kipindi hiki tuko tunajifunza habari wakati wa ibada kuu tunajifunza habari za ndoa na familia kuna vitu sita vigusa, kuna vitu sita vigusa leo kwenye habari za ndoa za taraka kwa sababu eh, hu, eh, kwa jinsi ulimwengu ulivyoharibika kwa jinsi ndoa za Wakristo zilivyoharibika na mahubiri ya uongo na nini huwezi ukanyoosha kila kitu ndani ya somo moja haiwezekani. Kwa hiyo eh, tu, tunapoendelea na somo la ndoa na familia tutakuwa na somo pia la taraka. nilikuwa nimepanga tulihubiri leo baada ya hii kujazia sema ambayo italikuwa hazikuguswa ndani ya mlango wa 19 lakini haitawezekana kwa sababu somo la ndoa la familia ni refu litakuwa na masomo 7 niizani kwamba yatakuwa 4 hili litakuwa la mwisho. Kwa hiyo litakuja wiki mbili baadaye. Kwa hiyo hili somo la leo la Mathayo 19 kwa mtu anayetaka kujua Mungu anasema nini kwa habari hizi Atabidi alisome sambamba na somo tawyo kwenye masuala ya ndoa na familia litakalo kuja Jumapili baada ya Jumapili ijayo. ya pili kutokea sasa. Leo wiki ijayo tutafundisha somo la ndoa na familia jingine eh e, baada ya ijayo ndo tutafundisha somo linaloendelea kuhusu habari za taraka. Tutagusa maeneo mengine. Lakini leo tutatajali sana yale aliyofundisha Yesu Kristo ndani ya mlango wa kumi na tisa Sasa tuangalia sehemu nyingine. Kwa mfano Mungu anaisema katika kitabu cha Malaki, mlango wa pili, eh tuang... tutarejelea kwenye hilo somo. Mungu anaisema katika katika kitabu cha ma... cha wa, wa Korinto mlango wa saba Yamkinini hatutafika huko. Kwa hiyo atuangalia wiki mbili zijazo kwanzia sasa. Eh, kwa sehemu ya kwanza ya habari ili soma tunalivunja katika vipengele vidogo dogo nisio tulielewa. Eh, na ndivyo lilivyoandikwa hapa. Eh, vipengele cha kwanza kinasema dunia na dini eh, wanataka taraka isiwe na, na pingamizi. Kichwa ndani ya taraka eh according kulingana na Yesu alichofundisha kwenye wa ya 19. Tutaona na tunajifunza kwa maandiko haya walimwegu na dini za walimwengu za hata za Kikristo kwa sababu hawa walikuwa ni wafunzwa wa Yesu wao wanachotaka wanataka eh kuwe na uhuru wataraka bila bila mipaka ndicho wanachotaka na hiyo umeipata wapi Tusome kwanza msari wa kwanza mpaka wa 10 eh mpaka wa 3 tusome wa eh, anasema, anasema hivi tuko tunaangalia kipekee kidogo naomba hapa tuelewe kabisa wanadamu wa, wa, watu wa makanisa wa, wa, wa, wa Kristo watu wa dunia eh, wanataka wanataka eh kuena uhuru wa, wa mambo ya taraka bila mipaka ndicho wanachotaka eh unaweza sema maana nini tuisome kwenye kitabu cha Mathayo 19 Yesu wanapoongea na Yesu ikawa Yesu alipomaliza maneno hayo akatoka Galilaya akafika mipaka ya Uyahudi ngambo ya Yordani tutakuja kuona alikuwa anatokea wapi alikuwa natokea Galilee Galilee huko anakuja Yerusalemu na thingu, alikuwa safarini kuja kwenye kuuawa ndio anaingia anaingia Yer, ana kuingia Yerusalemu ile wiki ya mwisho ya mateso eh makutano mengi wakamfuata akawaponya huko eh yuko maeneo ya, ya Yeriko ni kijografia inavyoonekana Yerusalemu ni ni, ni, ni, ni, ni milimani sasa sehemu za bahari za sio bahari kama bahari lakini e, Galilaya ilikuwa bahari ya Tiberio na nini ni ziwa na nini sehemu za chini chini huko anatoka yuko anapanda milimani huko Yerusalemu eh kuna milima ya Sayuni milima ya nini huko wote kwa hiyo anapanda huko ana, anaendelea kuahudumia sasa msali wa 3 anasema basi mafarisayo hao ndio walimu wa dini wale haule niyo dini iliyokuepo eh ya Musa hiyo iliyoharibika hii dini ya wakristo unayoona iliyoharibika haribika ilianzishwa na Kristo lakini sasa hivi nahubiri kama dunia eh anasema mafarisayo Wakamwendea wakamjaribu wakimwambia mafarisayo walikuwa wakuu wa dini hapakuwa na dini nyingine kubwa zaidi ya mafarisayo labda masadukayo na maherodi ilikuwa ndio ndio kama ndo dini za leo za dunia hii ndio wa kristo wa leo wakamjaribu wakamwambia je ni halali mtu kumwacha mkewe kwa kila sababu si kama tunasikia ndio neno hilo hasa yani na wao walikuwa wanataka aharalishe sababu yoyote ile kuwaruhusu kuachana nlicho wanataka na wanawakilisha <laughs> Wakristo wa leo. Wakristo wa leo vivyo hivyo nao wanataka na wanatenda hivyo na mahakama zimewaruhusu na mamlaka zimewaruhusu na dini zimewaruhusu kuachana kwa kila sababu. Je, unataka kuniambia kwamba Yesu alimwambia ndio? Ukombezi tunaona alikataa. Lakini leo dini zinaruhusu. Zi, zi e, leo hii Utasikia watu wameaachana sababu ya kwanza kabisa naweza kwaambia hatuendani. Eh hey, yule mtu bana hatuendani tumeachana. Na haita mzuri ya kuingia kwenye makanisa kaendelea kuhudumu vizuri tu. Na akapokelewa. Sio? Mwingine atawaambia mapenzi yameisha tayari. Yamechuja hakuna tena. Kama alikuwa labda unakula eh, unakula labda biggie imeisha Aisha unatakiwa uite mapenzi hayapa hii ni sababu na walio kwa namna hiyo wanasema tunataka turuhusiwe kutoa sa, Taraka na kutarikiana kwa kila sababu yoyote ile yani kusiwe kuna formula na nini e, kuna uhuru ah wakristo wale hawataki uhuru huo sio wao watafuta wanaenda makani wanaenda no, mahakamani doa nyingi zinavunjwa kwa sababu kama hizo kwa kila sababu eh mwingine ananiambia nimechoka Mwingine anakwambia amezaa hatimaye ame, amezaa ame kanenepa kwa hiyo tayari kwa kweli hanipendi hanifutii. Hiyo ipo. Si. E, Hayani kasichana yake mzuri na nisa hizi limekoa. Eh. Mwingine anasema amefilisika tunachana. Hana hera tena. Hizo sababu zote wa Kristo wanazitumia kuachana. Wanafanya kama mafarisayo walichokuwa wanataka kwa Yesu ni halali je tuharalishe halalishe je kwamba kila sababu inatotosha ku kuachana ku, ku, ku, ku eh mwingine anasema amefukuzwa kazi e, hana kazi teni e, hatuna chakula kwa hiyo tumeachana mwingine ah nimesoma nimepata elimu sasa elimu yake iko chini hata natafuta mwenzangu wa degree mwenzangu hizo sababu hajiachanishi watu je iko tofauti na walioikuwa na muuliza yesu hapa walioikuwa na ni wakristo eh, hata kama alikuwa dini ya ukristo alikuwa hajanza lakini walikuwa kwenye dini ya Mungu iliyoanzishwa na Mungu mwenyewe dini ya Ibrahimu na Musa eh eh amepata kiarusi kwa hiyo saa hizi naachana naye mimi namjua mtu ambaye mke wake alipata keharusi kama wacho. Na nawajua wanawake wale wacha wanaume wenye keharusi wengine wanakaa mtaa hii tunapoka hapa, sio mbali na hapo. Eh, mmoja ni jirani lakini hamjui. Eh? Amepata keharusi. Eh. Tukaachana. Hata akipata ukimwi. Mnaweza usiendelee ku kushirikiana kama mlikuwa mmezoea lakini hata ukimwi hautoshi. Kulingana na neno la mungu. Kitu kinachowatanisha badetoaona anasema ni, ni kifo. Eh. Ukimwe ukimsafishia kifo, basi hao aachane kwa sababu ukimwe shamchukua. Lakini akio bado hai, unachukuma kumlea. Kulingana na neno la mungu. Eh? Mwingine anakuambia hazai ni mgumba tasa. Hiyo inazijua ndoa za namna hiyo nyingi kafia. Ni chachu. Eh? amenifokea usiku kucha tukagomana mpaka asubuhi tunachana. vitu vya namna hiyo unaweza kuorodhesa orodha ikafika hata Arufu. eh eh wazazi wangu wamemkataa eh hapo hiyo ipo haipo ipo eh huyu hayuko caring yani hana hani... Ha, hayuko caring ni kama ha, hanitunz tunzi na kuni na kuniambia maneno mazuri huyo ni goal kipa ha hazalishi chochote nyumbani hanitosherezi wengine mtaelewa eh eh Sio mbunifu katika maisha yake ya ya ya, ya, ya, ya kimapenzi wale nimempata la azizi huyu alikuwa bado hajani yani nilikuwa natafuta sasa nimemfikia nimempata mwenyewe la azizi sababu hizo hizo ni ndoa wapi kanisani kanisani madhabahuni na hizo ni sababu choche tu na ndizo watu waawakilisho wa Kristo wanasema kwa niaba wana, wa Kristo leo wanasema wanam, wanamtaka Yesu ahalalishe. E. E. E. Yuko mbali kikazi, natafuta wa kuniliwaza katikati hapa. Eh, ameenda Kongo kwenye vita. Naanza upi? Amefungwa bora ni ndefu unaweza kuongezea na nyingine kama unaweza au mwingine atakwambia amekuwa mlevi tumeachana kwa sababu amekuwa ame, analewa sana amekuwa malaya tumeachana amenichiti Chiti ni kama kun sije kisweti msaliti hizo ndizo sababu mbazo wa kristo wanatumia na ambazo mafarisayo walikuwa wanatumia hii si anataka Yesu Kristo aje naye aongezie muhuri wake lakini licho walikuwa na practice licho walikuwa natenda okay. eh eh ninyi somo ya msali wa wa kwanza na wa pili pale hata nasema ikawa Yesu alipokuwa amemaliza hapo nilikuwa naongelea msali wa tatu ule kwa sababu so, nilikuwa nafafanua maana yake eti maisha yetu ya sasa walipomuliza wa anasema je ni halali eh maana tuhalalishe halalishe kwamba sababu yoyote ile ukijisikia imekutosha basi eh lakini kuna msanii wa kwanza na pili nao ulikuwa na ujumbe Pana sema ikawa Yesu alipomaliza maneno hayo akatoka galaya akifika mpaka ya Uyahudi namba ya Jordani wakutano mengi wakamfuata akawaponya huko eh tutakuta kwamba Yesu ametoka huko sema ambapo haikuwa watu wa dini. Ni watu wa mataifa ni wa ni bwana anaitwa wa Samalia, watu ambao sio wa dini, hawako Yerusalemu kwenye hekalu, hawana ile dini ya nguvu, hawana ni watu wa, kati kati kati kati. Ni watu wa mataifa mataifa. Japo alikuwa ni ukoo wa Israeli kwa mbali. Eh, mchanganyiko. Lakini tunaona kwamba anapotoka kule Anaingia ingia huku Yerusalemu kwa watu wa dini sema ambapo walikuwa wanamjua wana Mungu kwa wingi kabisa na wana, wana, wana na hekalu la kuhudumia ndipo anaanza kukutana na vikwazo vya kiroho huku nyuma alikuwa wanafata, na wana waponya ana wabili na wana nini wanashikia kabisa lakini unaona kwamba hivi mistari ya moja na 2 haikuletwa kwa bahati Ilikuwa inatupa ujumbe kwamba tutaona kwamba hebu ni shikeni. Kuanzia mlango wa 19 huu tunao soma, wa 20, 21, 22, 23 mpaka 25 ile mi, milango hii. Yesu atakuwa anahubiri katika mazingira magumu kweli kweli. Ana yaani wanampinga nipo haribu muuliza anasema hebu ni halali kulipa kodi kwa Kaisari. Eh ni milango hiyo tunafata. Eh ni sehemu ambapo anapata upinzani mkubwa lakini alipokuwa kule kwa watu wa dunia alikuwa anaombiwa naamsikia. Watumeona kwamba anapokuja kwa watu wa dini, Anaingia kutoka Jeriko anakuja Yerusalemu, anatoka kwa nini, ndiko anafanya nini? Anapata upinzani. Leo hii ndivyo ilivyo. Mm, ukitaka soma kama hili, ukiambia watu wa dunia hawapati shida, wape wa Kristo. Wape wachungaji wao. Eh, uone utakazo shambuliwa wape mafarisayo wa leo watu wa dini ndio wakorofi eh hey, amina amina ilivyo hey, hey, hata sasa hoja ya pili ndani ya taraka alimoe Yesu Kristo somo la leo hoja ya kwamba hey, dunia na hasa dini kwa kuongozwa na dini za watu na wa mafarisayo ambao mafarisayo ni mtu, wadini, mtu yote wa dini eh hey, asikimsingi kimsingi, kimsingi haamini katika maandiko lakini anaitwa kwa jina la dini, hiyo ndo farisayo. juu yake wao wanavaa mavazi marefu, walikuwa wanapenda vitu vya mbele, wanapenda pesa. Leo hiyo wa Kristo wanapenda sana pesa kuliko watu wa dunia. Ashaika nakwambia, mkopesha yako mkristo uone, wa tena wa kanisa Mkopeshe. Isifisi siwe isif, hivi kwetu hapa tulioko hapa. Kwa Kwani so, tunajifunza kweli, lazima mioyo yetu ilainike. Lakini inaenda katika mkristo tu wa kawaida wa makanisa ya kawaida uone wanavyodhurumiana. Nene kwa mtaaminiana mta mtamalizana vizuri. E, kwa hiyo tuko tunaangalia kipengele cha pili sasa kinachosema huwezi cha ndani ya ya, ya, ya kama alivyo Yesu. Huwezi kutenganisha viungo vya mwili. Unataka kusema maana wa 4 wa 6. Nene ne, Anasema ne, paka, asit, anasema evi. Yesu akajibu. Walikuwa ametaka kumuliza anasema je ni halali kutenganisha kwa sababu yoyote ile eh amerewa amefanya nini zile sababu mfano tuzile ni tatu akajibu akawaamia hamkusoma ya kwamba yeye aliyewaumba mwanzo aliwaumba mtu mke na mtu mme mtu mme na mtu mke akasema wa tano kwa sababu hiyo mtu atamwacha babae na mamae atambatanana na mkewe na hao wawili wamekuwa mwili moja sasa maana yake nini Ndiyo wamnika tena kichwa kidogo kinachosema kulingana na Yesu kwenye hudhi yake ya taraka anasema hu, huna uwezo wa kutenganisha mwili. Uwezo ukasema kwamba nitenganisha mkono wa kulia na wa kushoto kila mmoja akae yaani awe na kiwiriwiri chake. Uwezo kutenganisha miguu. Eh, nini anasema kwa sababu ameshakuwa mwili mmoja hakuna namna ya kuwatenganisha sasa. Sasa aliyesema ni Yesu. Unajua hiyo kati nyingine inaleta shida kwamba watu sisi wanadamu tunataka kama kuchukizwa na vitu vingine sasa ukishamkumbusha kwamba sio mimi nimevisoma na bidhi hapa atulie. Amina? Eh, lazima tutulie kwa sababu alisemwa ni Yesu. Kama tuna nguvu tuchemtafute Yesu tuanze kumhoji kwamba kwa nini umeandika hizo vitu? Eh, au la, tuchukue Biblia tuzitupe. Lakini tukisha tukishakuwa na Biblia tuna ujumbe wa Yesu ndani yake. Nashomaivi. hivi? E, Niseme kwamba kila wanachokisema mafarisayo hapa anawakilisha dini leo Kosa ndiyo dini Mungu ametengeneza wa watu. Ikapotoka. Ikapotoka. Leo hili leo hii, hii Ukristo umepotoka. Huu Ukristo toka kwa Yesu Kristo mwenyewe umepotoka. Ukitaka kusema kwamba ukristo umepotoka uhitaji kuambiwa Tufungua tu, tu macho yako uone wewe aliulize binti wa Kikristo anayesoma chuo kikuu anayesoma anayefanya kazi mwenye hela zake anavyova mavazi yake yanatuvutia na makahaba hayaachane unaweza kulinganisha na binti na, na, na muislam unaweza kama na binti wa Kihindu sasa tukisema kwamba watu wa Mimi nasema adui za mtu ni watu wa nyumbani mwake. Adui wa Kristo ni wa nyumbani mwake ni wa Kristo wenyewe. Exact. Eh? Ni vilevile. Na uhitaji huna hata tukikua mahakwali kwa, kwa kauli hizi huwezi ukatafuta E, ushahidi au defense dhidi ya hii kauli tufungue macho tuangalie mienendo ya Kristo emniambiye mataifa yanayoongoza kwa ushoga duniani na okay wengine ushoga unaofanyikana ndani hatosukauju lakini ule unaoonekana kwenye mativi na, ku, na kutengeneza e, sheria za kuruhusu na kuwapa haki na kuweka kwenye makatiba yao ni mataifa ya Kikristo mataifa yasiyo ya Kristo ya Kikristo tokea marekani huko tokea ulaya kule ambao wana biblia sasa tunaona kwamba hawa watu wa dini Ndiyo wa kwanza kabisa na ndivyo ilivyo leo ilikuwa wakati wa Yesu na tunaiona kwa macho yetu katika ulimwengu wa sasa. Eh. Wao hakuna jambo jipe chini ya jua, wao Kristo walivyokuwa eh watu wa Mungu walivyokuwa zidi ya kweli ya Mungu ndivyo ilivyo leo na zaidi sana. Eh. E Mtusitize mstari 1 na nasema hivi, Akajiba kawambia hamkusoma ya kwamba yeye aliyaoomba mwanzo aliomba mume na mtu mke. Yesu kulingana na Yesu Kristo huu eh, Yesu ana ana ana ana kwanza ana, anarejelea kitabu gani? Kitabu cha mwanzo. Sina muda wa kwenda huko lakini labda labda tufungue tu pale haraka haraka kidogo. Tusome mwanzo saba anasema hivi Mwanzo 1:27 anasema nini? Mimi nitawasomea haraka. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimumba mwanamume na mwanamke aliwaumba. Yesu anawaambia hivi, hamku. Unaponiuliza haya mambo mambo haya, ina maana hamsomi Biblia. Huko tunapata vitu viwili vi, vya vi, vi, msingi katika somali wanne. 4. Kwamba Kichwa cha kwanza Yesu Kristo anaamini agano la kale. Kwa sababu ndilo analo litumia hawa watu wakati wa agano jipi? Anaamini hata kuanzia siku ya kwanza ya kuumbaji au wiki ya kwanza ya umbaji. Anaiamini kwa sababu ndio anawaambia, "Jamani, hebu niendeni mkasome hamu, kama hamu kusoma, ni mkasome ilivyokuwa." Kwa leo hii haya mambo ya agano la kale na wakati." Sasa kama Yesu Kristo ndo anayatumia kuhubiri, sisi tu yakataye. Ye. Yeah. Kitu kingine tunaona kwamba Yesu anaaamini katika uumbaji. Leo yeye wanakwambia wanadamu wametokana si jina na na mabadiliko an, evolution. Eh, hey. mdudu mdogo si jui big bang phone. kuna vitu vingi vya kiasi vya jabwa jabwa. Lakini Yesu Yesu anasema Mungu aliuma mtu mume na mtu mke. Kwa hiyo Yesu Kristo anaamini katika uumbaji, haamini katika sayansi hizi angesema hamkusoma zamani kwamba watu walipobadilika walikuja wakatengeza mume na waliumba na Mungu. Lakini kitu kingine tunajojifunza tunaona kwamba Yesu Kristo ndio anarejelea ana, ana, gano la kale anaamini katika uumbaji vitavu vyote mpaka, mpaka kitabu cha mazo mpaka wiki ya kwanza uumbaji anairejelea na lazima tuirejelee tuiamini na kuna makanisa na, na, na, na imani zinapinga lakini kitu kingine na tutaiona huko mbele Yesu hapendezwi Yesu hapendezwi na Yesu hapendezwi na nini na ah inasumbua tuweka badala Yesu hapendezwi na na watu kuto kujua neno si kama unaelewa Eh anasema hamkusoma ili mwalimu akija akakutana na akasema hamkusoma anakuwa anawasifia Leo hii wewe niulize. WaKristo wanasoma Biblia? Mimi naamini Yesu anaamuuliza Mkristo anasema hamkusoma. Leo hii kwa sababu tumekuwa tunafundisha mahubiri labda juu ya ya ya hiyo karibuni tumekuwa tunafundisha mambo ya ya uchumba wiki mbili mfulizo eh kwenye mambo Yanakuwa ya ni mambo ya ma, mageni kabisa wa Kristo hawayasomi na hawaya hawayahubiri. Sio si, kusema kwamba Yesu anapenda hapendezwi anawauliza kwa kuwashangaza shangaa. Shanga. Eh. Eh leo hii wa Kristo wanauliza swali kama hilo ile na Yesu. Nimetoka kidogo kwenye habari ya taraka. Niko naangalia habari za kusoma. Eh. Neno. Leo hii umkristo utamkuta mkristo, mkristo kabisa standard ya mkristo kichwani mwake kilitu. Anaweza kana na Biblia amechorachora chora humo no, no problem. Hakuna tatizo. Lakini ukimuuliza kichwani mwake kwenye ufahamu, Biblia nasema, neno la Mungu likae kwa wingi moyoni mwenu. Mm -hmm. Eh, nasema Bwana neno lako nimerituza moyoni mwangu nisikutende dhambi. Zaburi ya 111 mstari wa moja. lakini leo Mkristo utakuta kichwani mwake ana mistari minne. Nani wote kama Tanzania nzima, ana Zaburi ya anaherimia 29 10, 11 anikiwasema watajijua to hapo walipo eh anaherimia 30 na yajua mambo ninayowazia wazee eh na bila niite nami nitakuitikia nitakuonyesha hizo ni pamoja na Hosea 6 wanajua nusu eh watu wangu wana, na wanaangamia. na kweli wanaangamia huyo uyo, uyo anayesema anasema huyo msana anakuwa anaangamia kweli kweli kwa kutokunywa maji sasa kama an kubwa hizi Yenye hekima yote hii wa wanajua mstari wa kwanza tu wa zaburi ya shina tatu ukikutana na mkristo wa dar esalam zaburi tatu ukienda maongoro zaburi 23 ukienda wa Kigoma zaburi tatu 23 wote hawakusoma kuna kitabu cha ufunuo kina milango 22 eh huna kuna wale kuna wale wapanda farasi wanne mmoja atakuja akiwa amevaa vazi jeupe mwingine jeusi mwingine jeundo mwingine atakao amevaa kijivujivu mungu anaongelea ha mambo mkwristo hajui na ukimwambia anakuwa kama nika, yani kama amelewa haelewi yesu anasema hamsome hamsomi eh basi tunaona na e, e, e, mtunai matayo ma, ma hii tutaikuta mbele lakini tuitangulie kuigusa matayo 22 29 nasema hivi matayo 22 29 yani tusichoke kujifunza maneno tujue kweli by the way tunafanya hivi mara, mara chache ni jumapili abdallah hamis eh kwa hiyo tukija hapa tukajifunza hii kweli sio lazima uibebe yote kichwani uende kuifanyia kazi hapana sina maana hiyo lakini eh na sehemu makila marafu kila mtu ambacho marafu anajifunza ndo anaenda kujifanyia kazi leo tumefundisha newton laws au kazi hapa unazojua zinakusaidia katika maisha ya kila siku sehemu fulani au katika kujifunza mambo mengine vile vile neno la Mngu unakwanza mfano wa sehemu nyingine neno linalofanya kazi ni lilo liko moyoni ile iloko kwenye kochi lako kwenye meza yako linalokula vumbi kwenye begi lako halikusaidia chochote eh mato 22 tisa nasema hivi Yesu akajibu akawaambia mwapotea kwa kuwa hamjajui maandiko sihitaji funderee kulingana na Yesu Kristo Anapo ulizwa maswali na watu na hapa alikuwa anaoleza maswali mara lazima atauliza sema hivi hamsomini nye semu nye mnapotea hamjui maandiko je nikisema kwamba hawa watu walikuwa hawajui maandiko wanaopotea wakati wa Yesu nikisema kwamba wakristo wako kwenye huu mkumbo leo nitakuwa nimetafsiri biblia itakuwa sahihi leo hii watu zinapotea kwa sababu ya kutokujua maandiko Leo hii watoto wa watu wanaharibika kwa sababu hawakutokiwa neno hawajui maneno ya Mungu. Leo hii eh, watu wanaenda jehanamu ya moto wakizani kwamba labda ni kwa mbalabla, nikwa matendo mazuri ndio wanapeleka mbinguni na kwa kutokiwa maandiko wanapotea. Eh. Eh. E. E. Tusome Matayo 19:5 tutuko Kwa hiyo tunaona kwamba kwa kuto kusoma maandiko mtu anaweza kapotea kwa kila jambo. Lakini kwa mm, kwa somo la leo hawa wanaongea na Yesu ni kwa kuto kusoma maandiko kulikuwa kuna wafanya wapotee katika habari ya ndoa zao na taraka zao. Kwa kuto kusoma maandiko. Eh. Na ndivyo inavyotokea leo. Matayo Mathayo 19:5 Biblia inasema hivi Tuangalie usali Yesu akasema kwa sababu hiyo mtu atamwacha babaye na mamaya. atambatanana na mke na hawawiri, watakuwa mwili mmoja Eh Wewe kwa unaona kwamba Hawa watu wanaotaka mapenzi yakeisha wa waachane akilewa waachane akiwa hamuti hawaachane Atu hapa hapendwi hape labda na ndugu zake waachane wafanye nini? Je, watakuwa unaweza yeye anasema je, kilichounganishwa na Mungu anadamasikitenganisha. Anasema wamekuwa mwili mmoja. Unaweza kutenganisha mwili mmoja? Kirahisi rahisi. Yesu anaona awape mfano wa viungo labda wakijua kwamba mkono na mkono havitatenganishwa labda watanielewa wajue kwamba hii ndo haitotenganishwa na lakini bado bado wa Kristo hawaelewi hili wana, wanaendelea kutafuta wanaendelea kutafuta sababu eh Mathayo sita anasema hivyo wa 6 hivyo hata wamekuwa si wawili tena bali mwili mmoja basi alicho kiunganisha Mungu wala damu asikitenganishe kulingana na neno la Yesu hata kama walikuwa wanazunguka zunguka wanatafuta kwa sababu sababu wanafanya nini Mungu anasema pana alichokishanganisha hasenganisho no, mimi nadhani ndipo Yesu alipoishia eh vinginevyo angeleza kuanambia anasema okay sawa inategemea hajasema anasema pana huu ni miri moja kama ni mkono ni mkono wa kulia na mkono wa kushoto kuwezo kavitenganisha. Kuvitenganisha unasababisha ulemavu, umetenganisha mauti, mauti na, na, na, na, na, na kifo. Baso unapotenganisha viungo unaweza kusababisha kifo. Mimi eh. Kwa hiyo kulingana na Yesu hajawapa ruhusa ile. Na ndivyo alipomaliza, hebu tusome yule mstari wa sita. Hata wamekuwa si wawili tena, bali mimi basi alichokionyesha Mungu mwanadamu asikilinganisha. Zaidi ya hapo tukitafuta majibu nyuma ya haya ya Yesu, tutakuwa tunatafuta majibu ya wa wanadamu. Lakini ya Yesu ni kama memalizo. Na hawaridhiki. Woni niambieni kitu kingine jamani, toke kidogo kwenye hii hoja tuende kwenye hoja ya kawaida. Wakati mwingine tuna tabia ya kum, kumchimba sana Mungu. Mungu anakupa hiki, anakwambia hiki, neno wa Mungu linakuwa hivi, unasema hapana, hivi na hiki vipi hiki nacho nacho? pero unikamau na kukupa majibu ambayo hakuwa anaye. Hakuwa ameyapanga. Mimi naona Yesu alikuwa ameishia hapa kwenye mlango wa sita. Lakini kuna kitu anakuja kukiongeza pale baada ya kuchimbwa chimbwa zaidi. Mimi ninatamani nisimchimbe sana mungu. Akimiambia kitu nasema ndiyo Anasema ndiyo yenu iwe ndiyo sio isiwe sio. Zaidi kinachozidi hapo kinatoka kwa yule movu Ndio neno wa mungu nasema Eh. Lakini waya tuendelee mbele kwa sababu aliendelea kumchimba, alikuwa ameshamaliza kutoka majibu yake, akaendea kumchimba zaidi, waya tuone lile chimbo lilizaa maji bugani na hayo tuyaangalie. Maji lilifungua klasa mwingine. Eh. Em. Ile tuweka katika kipengele cha 3. cha kipengele cha kwanza kisemaje kilisema kwamba wanadamu hasa watu wa dini wanataka waruhusiwe kufanya taraka zao kwa kila sababu. Tukaona kwamba Mungu anakataa anasema hawa ni wawili wameunganishwa ameshakuwa mwili mmoja havitenganishiki. Sasa tweni kipengele cha tatu, yani matago wa wanadamu na majibu ya Mungu yalikuwa yameisha hapa lakini tuangalie mwanadamu anataka haki ya ziyada anataka Mungu amjibu zaidi. Hebu twende napo tuwafuate. Kwa sababu labda na sisi tutahitajiyo hali. E, Magawa wanatujibia wana kwa niaba. Wako namuuliza Yesu kwa niaba yetu. Nisababuni kaandikwa kwa, kwa ajili yako na mimi. Sasa tuja kwenye pengine ya tatu kinachosema kusingizia Biblia au neno la Mungu. Leo hii nataka niwambieni na ndani kwenye Biblia vizuri wanadamu wengi hasa watu wa dini tuna tabia ya kujaribu kuisingizia Biblia. Biblia inasema hivi, Biblia inasema hivi wakati sivyo hivyo kwa kusema, neno la Mungu. Tutaiona. Tusoma wa 7 mpaka wa 9 anasema hivi. Wakamwambia, ni jinsi gani basi Musa aliamuru kumpa hati ya taraka na kumwacha. Ehe. <tos> <tos> <tos> <tos> Tuangalie msali wa 8. Alafu tuangalie uongo ulioingia pale. Akawaambia Musa kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu aliwapa ruhusa wake wa zenu lakini tangu mwanzo haikuwa hivyo. Je, yuko anawaruhusu ana au anasema badala naipingi? Badala naipingi ila wako wanaingilia wanamsingizia Musa kwa sababu labda Musa hakuepo ngoja tuangalie Musa alisema nini lakini wao timsingizia wao wanasema huyu ni Mkristo wa leo usisema wao sifiki wengine ni Mkristo wa leo ni dini za leo ni imani za leo zisiotaka kuhubiri ku, mlango wako kama ulivyo eh, msadra 7 anasema hivi Wakamambia jinsi gani Musa aliamuru kuamuru by the way neno kuamuru ni kulazimisha kwa hiyo ni kama Musa alikuwa anawalazimisha nasema okay Em nendeni mkawatari kwa kazezi. Mkawatari wamezeni. Mimi sidhani kama Musa alikuwa mkorofi kiasi kwamba aamuru watu watarikiane. Kwa hiyo kwa ufupi tu walimsingizia kwa jinsi kauli ilivyo andikwa hapa na tutaenda kwenye kitabu cha kumbukumbu Torati cha Musa. Musa alichoacha amesema. Eh, tutaenda pale kidogo. Yesu anawasaiisha kwenye anamsaidia Mkristo leo. Naomba nieleweke nikisema anawasaiisha, anasema imani, imani za zao zinasukubaliana na na Biblia. Msali 9:8 anasema hivi. Akawaambia Musa kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu ariruhusu. Kuamuru na ni kitu kile tofauti. Ni kama mtoto wako anasema naomba unifanyie kitu hiki. Ukawa ukipenda, ukipenda okay nakuruhusu. Yaani sio kama unakipenda lakini umeacha tu Eh lakini haikuwa amri yako, haikuwa mapenzi yako. Wao wanasema ni Musa aliyeamuru. Yesu anasema Musa anajua alichosema ndio ni muambia, aliruhusu wala hakuamuru. Ukichunguza vizuri, hawa watu wako wanalisingizia neno la Mungu, lili kwamba ndio liliruhusu. Amini nilileaamuru. Wakati neno la Mungu liruhusu na jinsi lilivyobaruhusu tutaona alichosema Musa. Eh, Nende katika kwa tunaona kwamba wanalisingizia kwamba liliamuru, au Musa aliamuru lakini kumbe aliruhusu. sasa na naomba kwa sasa ni, ni nihamie kwenye kitabu cha King James eh kwamba kuna jambo ambalo linaweza likavuruga kwa kuna namna fulani tafsiri zinabadilisha maksudi lakini ngoja kwanza niende kwa Kiswahili alafu okay nende, nende kwenye niende kwenye King James hem katika kitabu cha Turene katika kitabu cha kumukumbu la Torati. Namba msjoke, kuchoka ni mimi ambaye ninachambua mambo yote, eh. katika kitabu cha kumukumbu la mlango wa kwanza, mlango wa 24. Eh, hivi. tuone Musa. Wao nasema Musa aliamuru. Ali, ali Yesu anasema hapana, aliruhusu. Na aliruhusu nini? sicho anachokitaka aliruhusu vitu fulani ambavyo vilikuwa vina mipaka na tutaviona vina maana ya kweli anasema hivi Hah, msichoke sana mimi nitaeleza wala sio vitu vigumu ni mimi tu sana ni vitu rahisi sana Kumbuka torati moja anasema hivi when a man has taken a wife yani ni tukio lililotokea li, li, kama jana au ni tukio lililotokea li, Eh kwa lugha ya Kiingereza cha kawaida anaita past participle tukio lililo bado likama linaendelea ni jipya sio la zamani has taken a wife mke, and married her nakumoha, nakumoha. and it came to pass that she found no favor eh? in his eyes akawa hakubaliki because he hath found some unclean, uncleanness in her yule mwanamaka kakuta yule mwanamke anajambo ambalo sio sa, sio sahihi Ame, ni kama ameenda kumwoa alafu akakuta kuna kitu labda anakuta uh, uncleanness kibiblia ni mtu ambaye kimsingi sio msafi kiroho lakini na kimwili. Eh, na nitukio liko katika ndoa inayaanza kufungwa, mfano mzuri utoa ni alichokifanya Yusufu na Maria. Yusufu alikuwa ndo anaenda kuoa. Akizana na eh, kawaida. Anakuta kabla hata mke hajahamia kwake, uchumba unaendelea, mahali imeriva, mwanamke anamimba mimba. Muanasema Musa kwenye eneo kama hilo ndio anaenda kwenda kwenye kuanza uchumba unaruhusiwa kuto kuendelea hiyo ni aina ya uchumba ni hatua za mwisho za uchumba anasema Iman has taken a wife yani ndio ametoka sio kusema kwamba alishamoa labda wako kwenye miaka kumi halafu kagungua kwamba sio mzuri a -a, ni hazi ni kitu kilichotokea jana na juzi ni kitu kinachoendelea cha hivi karibuni tukio halijakamilika na anaelewa na anaelewa eh niko wazi na hiyo sababu inakubalika mpaka leo kwa vile mtu anaenda anaenda kuoa au kuolewa unakuta kukatokea kitu ambacho sio unclearness ni vitu kama labda binti anaenda anaona kijana mzuri anaenda kuolewa naye ana kabla ndoa haijafungwa hata hataumeshalipa mahari na kila kitu an, ni kama anaitwa mme na mke pale kwa so tayari na mahari na mahali, na mahali mesha lipa, Alafu akasikia yule kukatokea ushahidi wa kuitosheza kwamba yule mwanaume ni shoga. Unataka kuniambia kwamba anatakiwa aendelee naye tena? ukagundua kwamba labda mkaenda kuvima ukakuta ana ukimwi. Utajichomeka kwenye lele ukimwi wakati li, alilipokea kabla hamjafutana. Hizo ndio uncleanliness ndio alizoziruhusu Musa. Na ndiyo aliyokuwa anaitumia Yusufu wakati wa kukataa kumuchukua Maria. Maria kwa wasi, kabisa eh eh na ndicho anachoandika Musa kwenye kumkura 3 ndio kitabu cha Musa hicho imetokea memwa akakuta anajua okay kwa favano mtu unaweza kupima sisi sisi, sisi sisi tuko kwa masuala ya afya pia ukaeni ukakuta yule mwanamke kuna na dangaya unakuta taarifa zinakuja unakuta kwamba alishakatwa kizazi eh ipo au ukakuta mwanaume yule au mwanamke ana maumbile yote ya mwanamke na mwanaume kujui watu wamjaje kuaskia eh lakini mtu ameshawana na mwenzake, wana na watoto hakuna ya kusema alafu kukatokea kitu katikati yao biblia inasema hapo tayari kwa sababu walishauungana hawaachanishwe kain wakati wanaenda kuunganishwa kukaonekana kitu kisicho cha kawaida labda niliugonjwa ugonjwa labda ni maumbile sio kawaida labda ukakuta mtu anaoga hata na kifafa labda ukaona mm, mimi huyu akifafa hapo aliwa hiyo sio amri Niruhusa ruhusa eh, arudishe mahali afanye nini atafutwe mwingine au aoe mwingine aolewe na mwingine nlicho Yesu anasema na kimeandikwa kwenye umkumba la 324 ndicho alichoandika Musa. WaYahudi, Mafarisayo na hapana, aliamuru. Nje, ni alitupa amri hii. Acheni umfute. Hapana. Bana singizie Biblia. Eh? Unaweza kusema ah labda sijaelewa vizuri. Twende katika si kama muda utakao uko bado. Muda ushaisha. Kwenye If any man take a wife and they go unto her and hate her and na anaendelea mbele give occasions of speech against afafanua and bring up an evil name upon her and say i took this woman and when i came to her i found her not a maid hapa ni kipimo cha hasika kwamba yule binti alikuwa ni haja yaani haja haribika huko alikokuwa anasema sasa kama itagundulika kwamba kweli yule binti wakati yule kwa anaangalia usafi uliokamilika sio lazima tu kuona labda dalili za ana mimba na nini usafi tu akasema ikaonekana kwamba yule binti alikuwa ameamejichafua ame, ame mapema yule mwanamume alikuwa anaruhusiwa mawili ama aendelee naye lakini au ana uhuru wa kuachana naye kwa sababu hizo za kibikira hizo hey. eh ndivyo ndivyo maandiko Musa eh hey. sasa wao na Musa aliruhusu kwa kila sababu ni kuisingizia Biblia ni kuisingizia neno la Mungu eh hey. hiyo sio amri ni ruhusa leo hii Biblia inashingiziwa kwamba wanakuambia Biblia imeandika usihukumu wanaisingizia kama ambavyo anamsingizia Musa. Biblia inasema hukumu ni hukumu ya haki. Lakini wanaoambia, eneo la Mungu linasema usihukumu. Kama Mafarisayo walikuwa wanamsingizia Musa na maandiko yake, wanaisingizia Biblia, ndivyo Wakristo leo. Wakristo wanakuambia Biblia inasema usihukumu. Huo mstari ndio mstari unaopendwa na Wakristo karibu wote kabisa. Mateo 7:1. Eh. Biblia inasema eh tutafika huko mbele Biblia inasema na nisipozewe nitaenda kwenye somo lilijalo. Biblia nasema, eh, "Uzinzi hauruhusu kuachana. Wawili wamekosa kuwa waaminifu ndani za ndoa zao. Hicho kipimo cha hakitoshi. toshi. Biblia inasema wa Kristo leo inaruhusu." Ndicho wanachosema na makanisa karibu yote, lakini ni kuisingizia Biblia. Eh leo no, hii Biblia wanaishi ngiza na kambia Biblia inasema mshike sana elimu Mungu anasema elimu Mungu naisema alikuwa anaongelea elimu ya uchamungu ya hekimamo na ukisoma katika kitabu cha misali mlauko 4 mstari wa 13 na mambo yaliyo kule Biblia wanaenda wanatafutia maneno yaliyo yaliyojaa kwenye nafsi zao wanakuambia ni Biblia inasema wana 30 misali ambayo inakaribia na karibia kama hao waliotafuta hino karibia na Amosa Musa Musa no, no. wakasema aliamuru lakini hakufanya hivyo eh kwaana biblia inasema leo hii watu wanakuambia biblia inasema wanawake ni jeshi kubwa ilo neno halipo zaburi ya 70 ya 68 mstari wa moja haijasema hicho kitu lakini yameenda imeongezwa kwenye kwenye toleo la la 97 la ie ya Kiswahili Eh, lakini ukiangalia kwenye kingdoms na matoleo hata cha Swahili ya nyua kitu wa Lakini baada ya mambo yanaitwa siji za wanawake, siji meginga 95, toleo 97 waka ingiza, waka Biblia. Eh, kama wanavyoishingizia hawa wa, bivu leo. Sio kitu ya jambu. Shetani yule yule mpaka minere. Eh, leo hii wanakuambia Biblia nasema kwamba wakristo hawatapita katika dhiki kuu. Wanaisingizia Biblia imeandika wazo. Eh. Hey. Hey. Leo hii wa Kristo wengi hii ni tena nisisitize. Makanisa ya hasa ya kilokole lokole, lokole. wanakuambia Biblia imefuta vitu vinaitwa sheria. Ah, haijasema hivyo haijasema si ndio wanachosema? Eh, hey, Biblia imefuta sheria. Lakini wanaisingizia Biblia. Hajasema Haijasema Hey, amli, amri sheria amri za Mungu hapana wanakuambia hatuko chini ya amri hatuko nini tunaenda tunavyotaka katika roho hapana ni kuishindikizia biblia na unaweza ukafurahia kwamba umefanikiwa kuisingizia biblia lakini huwezi kumsingezea Mungu kubaki sana mbako kwa miaka mingi honest speaking ukamsingezea kipini fulani lakini baadaye atajitetea eh hey. Mungu biblia na wanabia, Mungu ana anaubariki wayahudi na mtu yote lazima wayahudi Sicho biblia nilichosema ni vitu vingi wameisingizia ya biblia na havikuwa lakini siyo sehemu ya biblia ya kuisingizia eh. kwa hiyo tunaenda katika kipengele kinachofuata eh jamani tusichoke tunakadia kumaliza hii kipengele eh. amen eh kipengele cha nne kinasema kinatoka kwenye mstari wa tisa kunasema Naniisha kigusa lakini nitakivunua rasmi ni uasharati tu na uchafu mwingine unaoruhusu ndio akuvunutu uasharati tu sio uzinzi e, ni uasharati tu mtaza sema umeapata wapi tunaendelea katika kitabu cha cha hapo hapo Yesu anasema Chama, ch cha ch cha cha na chamataio Nami nawaambia ninyi kila mtu atakaye mwacha mkewe isipokuwa ni kwa sababu ya uasherati wa ni mtu ambaye anakosa uaminifu katika usafi wake wa kimwili kabla hajaoa au hajaolewa ilojio tukio likija ndani ya watu walio wana kuolewa linabadilishwa jina linaitwa uzinzi. Eh. Akaoa mwingine azini kwa sababu tayari yashoa. Akishangia kwenye ndoa anasema nikuzini sio kwa masharti tena. Eh. Naye amoaye yule alieachwa naye azini. Emu tusome katika kitabu naomba tusichoke. Tuliangalie katika kitabu cha Marko mlango wa kumi ina inanga Marko 10 anaisemba kote kote anasema kwa wanaume na wanaume Marko 10 moja mimi nitakusomea pale haraka anasema hivi akawaambia Marko 10 11 akamwambia kila mtu atakaye acha mkewe na kuoa mwingine azini juu yake na mke akimwacha mmewe na kuolewa na mtu mwingine azini alisemwa vyote viwili sasa Yesu ameruhusu taraka am, am, amekata ame Amekata. Lakini leo hii Makanisari wanafanya kama wa, kila sababu inawatosha. Eh, kila sababu. Eh. Sasa naomba ni mta ni, niseme ni kitu kimoja mapema kabla sijagusa mistari mingine nifunge. Nisaidie kitu kimoja. Mungu, ni Mungu ni mwenye rehema. Amina. Amin. Mungu ni mwenye rehema, anajua kwamba wanadamu watagombana watachukiana watabebana bila kujuana watashindana wa huko kwenye kitabu cha matendo cha wakorinto wa kwanza mlango wa 7 sijaigusa leo kwa sababu nimesema kwamba siwezi kugusa vitu vyote hivi vitu na mlango wa 19 yani uhubiri ma, maneno ya Yesu au wende sehemu nyingine uweze yesu anakuwa ni mazito eh tutakapokuja wiki ijayo wiki mbili zijazo tutagusa kwamba Mungu anajua kwamba wanaweza wawili wakashindwa kuelewana wakashindwa hata hicho kinachotoa mapenzi kikaisha Mungu anasema nimewapa mbadala e, mlango wa mlango wa saba wa kitabu cha wa, wa Korinto wa kwanza eh anaeleza nini cha kufanya hajawambia kwamba aruhusiwe kutengana ku, ku, na kuoa mtu mwingine hapana anaeleza katika kitabu cha kwanza mlango wa saba. tutaangalia huko tutakapokuwa tumefuza hili somo sehemu ya pili ambayo nimesoma sitaweza kuigusa yote kwa siku moja I kwa hiyo waelewani tutafikana wamegombana wamefanya nini kwanza mlango wa saba kama mna muda na kasome na nishakihubiri kile kitabu lakini nitaihubiri tena kwa hiyo sitahubiri somo la wiki ijayo sasa hivi nitakuwa nimeenda mbali mimi nitalieleza kwa sababu Mungu anajua kwamba kuelewana Eh kama mtu na mtoto wake wanajiona kushindwa kuelewana, je mtu na mume, mtu na mkewe? Eh. Kwa hiyo ametoa namna ya kufanya, lakini sio ku, sio taraka. Ametoa utaratibu mwingine. Eh, uko pale nitaueleza tutakapokutana kwenye kitabu cha eh kwenye kwenye somo la taraka baada ya wiki mbili kuanzia sasa. Hebu emtu rudi katika kitabu cha kumbukumbu kumbu la Torati sasa matayo bila ku lazima lazima tum lazima tumtetee Musa. Musa kwa sababu walikuwa wanamsingizia Musa kwamba Musa alihubiri uongo. Aliwahubiri, aliwapa ruhusa za kufanya mambo visivyyo vya kawaida. Kumbukura Torati 20 24 22 sikiliza. 24 22 sikiliza pale. 24 Eh, ni kumbukumbu nimesema? Ah Ah, uh, wewe naangalia ni Walawi. Hmm? Ni Walawi. Hmm. Ngoje, ngiye niende pale. Walawi 24 22 anasema vingine tuone kama iko pale. Na sio hiyo. eh? Eh uh, okay hata jina hata kumbukumbu la kumbu tarati hiyo hiyo lakini nita labda sikuwa nimeelekuz lakini uzuri wa maandiko ninajua ni, ni, ni, kitu nitaeleza nitaeleza na yako kwa sababu yamda tu sina muda wa kwenda huko lakini nitaeleza kwa kwa kwa ambacho kimeandikwa pale ana eh, wa adhabu yake kubwa ilikuwa ni watu wanaoaana wale labda mtu hajaoa hajaolewa wakaenda wakafanya vitu ambavyo hawajaruhusiwa unasema wakamatwe waoaane wa washirati. lakini kama wanahusisha mtu aliyekishaoa na kuolewa hilo lilikuwa ni li, linapewa kosa la uzinzi walikuwa wanapigwa mawe mpaka wafe hivi vitu viwili sio kitu kimoja yesu anasema uh, yesu anasema kwenye mlango wa tisa anasema hakuna kitu kinachokuwa kutovotenganisha watu waliooaana Isipokuwa kwa sababu ya uasherati. Eh, watu wanataka kulitumia kwamba na uzinzi uingie hapa. La uzinzi ni watu walio na adhabu yake ilikuwa ni kifo. Kwa hiyo uzinzi na uasherati sio sawa kwa sababu nadhabu na zao hazifanani. Moja inaua nyingine haiuhi. Kwa hiyo ni vitu vi tofauti. Yesu akasema kinachoruhusiwa ni kimoja tu ni uasherati. Mtu ambaye anakuja kwenye ndoa akaonekana alikuwa amejichanganya huko, labda ilikuwa na watoto, labda alisio bikra, labda kuna mpaka um, amepata na ukimwi huko, huyo alikuwa mwashirati, anaruhusiwa hiyo ndoa isifungwe, ivunjwe. Hata kama taarifa zimekuja mapema. Eh, ndicho alichokuwa anakisema Yesu Kristo. Eh, hata mitume mango mlango wa 19 ninrudi pale mama wengine nitamalizia kumi na wa wa, wa kitabu cha Matayo, msari wa kumi, mitume nao wanafika sehemu fulani wa, ni kama wanataka kupinga. Eh msari wa kumi anasema hivi. Msari wa kumi anasema hivi. Wanafunzi wake wakamwambia mambo ya mtu na mkewe yakiwa hivyo haifai kuoa lakini ye akamwambia si wote